și în cer și pe pământ, el tată, și Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții vă întâmpină în ascultători cu prilajul programului i210. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni. În următoarele 30 de minute vom da ascultare Lecțiunii I-210 Care va debuta cu meditația supra versetului 8 A capitolului 19 al Evangheliei după Ioan Mai înainte de aceasta Dați-mi voie să vă citesc o poveste interesantă Foarte scurtă Intitulată Pățania unui călător Dincolo de ocean treia un om Care dorea să-și vadă încă o dată patria Înainte de a închide ochii An după an a tot făcut economii pentru a strânge banii necesari ca să poată face această călătorie. Când a strâns el cât îi trebuia ca să cumpere biletul de drum, s-a urcat pe un vapor care vrea să-l ducă în Europa. Pentru hrana din timpul călătoriei pe mare, călătorul nostru își luă într-un săculeț pâine veche, pesmeți, nuci și fructe uscate, ce se poate lua într-o astfel de călătorie. În fiecare zi, la ora prânzului și seara, când plăcutul miros de la bucătărie și din sala de mese a vaporului umplea aerul, omul nostru se retrăgea în cabina sa și se ospăta cu bucatele sale sărăcăcioase. Către sfârșitul călătoriei, într-o zi pe la prânz, când începuse să se zărească deja țărmul european, călătorul tocmai se plimba pe puntea vaporului când iarăși veni în nas mirosul ademenitor al mâncărurilor. Atunci nu se mai putu stăpâni. Intră în bucătăria vaporului și întrebă pe bucătar cât ar costa masa din ziua aceea. Bucătarul l-a privit mirat și l-a întrebat. Domnule, da, dumneata nu ai bilet de călătorie? Ei, cum să nu am răspunse omul și îl arătă bucătarului. Dar bine, domnule, de ce nu te-ai uitat cu atenție la bilet, căci pe el doar este scris lămurit? Costul călătoriei și întreținere de plină, inclusiv toate mesele. Mirat, omul nostru citi într-adevăr pe bilet aceste cuvinte. Vai, ce părere de rău pe el care răbdase atâta vreme de foame când ar fi putut în fiecare zi să se așeze la o masă bogată. Dragii mei, înainte de a face haz pe seama acestui om, Haideți să mergem puțin în istorie înapoi și să vedem de unde a moștenit el această atitudine de a se limita la darurile lui sărăcăcease în timp ce atâta bogăție, și atâta plenitudine de mâncare și de confort zăcea în jurul lui absolut gratuit. Mergem astfel până la înțelepții noștri bunici Adam și Eva. Cine poate spune că le-ar fi lipsit lor ceva în raiul lui Dumnezeu? Căci dacă nici în raiul lui Dumnezeu nu ai desăvârșire în toate perspectivele, nu ai totul de plin și absolut, atunci unde mai putea căuta? Iată totuși pe prea înțelepții noștri bunici că nu le-a fost suficient ceea ce le dăduse Dumnezeu, ci au vrut ceva care venea de la ei înșiși. Nu s-au mulțumit cu tot ceea ce le pusese Dumnezeu la dispoziție? Ci au vrut neapărat să întreprindă ceva din ei înșiși Așa au făcut și de acolo ni se trage și nouă această moștenire De a nu ne raporta la Dumnezeu, la plinătatea Lui Ci a ne limita la resursele noastre atât de sărăcăcioase Și care au o limită și o durată atât de scurtă Nu este oare aceasta și istoria noastră? Noi nu suntem mulțumiți când Domnul se oferă să ne facă dreptate într-o privință sau alta, ce vrem să ne facem noi rănind pe cei din jurul nostru și inclusiv și în mod automat și pe noi înșine. Nu ne mulțumim cu făgăduința lui Dumnezeu care ne-a spus că dacă vom căuta mai întâi împărăția lui în inimile noastre și starea de neprihenire adică să trăim după cuvântul său, el însuși va purta de grijă și ne va da mai mult decât ne trebuie în lucrurile cele materiale. Nu, ci căutăm mai degrabă pe căi ocolite, fără să ne întrebăm dacă el împărățește în inima noastră, fără să ne întrebăm dacă folosim o cale a neprihenirii, căutăm noi să ne asigurăm cele materiale Punând împărăția lui și neprihenirea lui pe planul al doilea Și ceea ce se întâmplă în cele mai multe cazuri Este că le putem pierde pe amândouă Și dacă nu le pierdem Trăim totuși o viață atât de chinuită Căci ce poate fi mai rău Decât să știi adevărul, să-l cunoști Și să nu-l poți trăi Fiind puternic atras de celelalte de firea ta pământească Nai să poți niciodată să împlinești toate plăcerile firii pământești Căci te mustră cugetul care strigă după Dumnezeu și nici pe acela n-ai să poți să-L mulțumești întotdeauna pentru că ești prea lacom după cele firești. Cea mai nenorocită stare o trăiește un creștin cu inima împărțită. Iată deci că nu trebuie să ne grăbim și să facem haz de bietul omul acesta pentru că istoria lui, pățania lui este un tablou foarte ilustrativ al stării noastre. Haideți mai bine, iubiților, să părăsim toate resursele noastre, să părăsim toate intențiile noastre, să părăsim tot ceea ce vine din noi, să ne abandonăm în totul lui Dumnezeu, să căutăm mai întâi împărăția Lui, adică El să stăpânească în inimile noastre, să trăim o stare după voia Lui și atunci El ne va face și dreptate în toate pricinile noastre, așa cum spunem Psalmul 37, că dreptatea noastră va ieși la suprafață ca un lemnul deasupra apei, dar la timpul lui, atunci se va îngrije și de cele trebuincioase trupurilor noastre, de cele materiale, cum spune la Matei 6 cu 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihenirea lui și toate aceste lucruri, adică cele materiale, ni se vor da pe deasupra. Dacă noi am căutat mai întâi împărăția Lui, adică El să stăpânească în inimile noastre, El va purta de grijă la toate în chip strălucit. N-am mai fi nevoit să plecăm prin țări străine și peste ocean ca să ne câștigăm o pâine cu amar și ca să lucrăm ilegal, ce am putea să rămânem liniștiți în casele noastre, în familiile noastre și Dumnezeu să ne poarte de grijă în chip strălucit. Acela care a fost în stare... Să ducă un milion și ceva de oameni prin pustia aceea înfricoșătoare, timp de 40 de ani Fără să vină după ei nicio căruță măcar cu mâncare și cu cele trebuințease, Cu cât mai mult va fi capabil astăzi să îngrijească de nevoile mele și ale familiei mele alcătuite din câțiva membri Cu cât mai mult el care a făcut toate lucrurile va fi capabil să ni le dea Problema se pune, vreau eu să renunț la toate mijloacele mele, la toate îndemnurile mele văzute ca să trăiesc prin credința în el și să mă pot bucura de plinătatea lui? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te rugăm ascultarea programului care ne stă în față. Copleșindu-ne cu bunătatea ta Dă-ne tu prin Duhul tău Lumină asupra bogățiilor Nesfârșite pe care le ai Și pe care vrei să ni le dai În măsura în care ne fac binele Cel veșnic, clădind în noi Caracterul lui Hristos Te rugăm aceasta în numele Domnului Isus Pe care l-ai dat pentru noi Amin De ce scopriste Grijuri De ce -ți... Die limonen <Song> mein mich to Trista deci acum, dragi ascultători, să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 8 din Evanghelia după Ioan, capitolul 19, care astfel glăsuiește. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. Este deci vorba despre cuvintele pe care le spusese răi în urma propunerii lui Pilat de a da drumul Domnului Isus, cuvintele spuse în versetul 7 dinainte, noi avem o lege, a spus uh, poporul evreu și după legea aceasta el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Versetul acesta 8 spune că atunci când a auzit Pilat aceste cuvinte s-a înfricoșat foarte mult. De ce? Pilat era în afara stărilor acestora de lucru și de aceea vedea totul diferit. El nu era stăpânit de patimă și putea să judece drept. În primul rând, s-a temut de Dumnezeu, dar teama aceasta, vai, n-a ținut mult pentru că a intervenit interesul. Când patima și interesul intervin în lucrarea adevărului, adevărul este dat la o parte. Dacă frica lui Pilat ar fi izvorât din dorința sinceră de a nu trăda dreptatea, ar fi fost ferit de starea nenorocită în care a ajuns, nu după mult timp, de la condamnarea la moarte a Domnului Isus. El, Pilat, când a auzit că omul din fața lui este învinuit nu numai de pretenția de împărat, ci și de Dumnezeu, a fost pus într-o încurcătură și mai mare și, fiind superstițios, s-a temut că se găsește în fața unei divinități. Va îndrăzni el să se ridice împotriva unei astfel de persoane? Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. Dragul meu, ce faci tu când auzi glasul adevărului, când vezi pe Fiul lui Dumnezeu? Lui Pilat a fost frică, dar ție? Adevărata frică de Dumnezeu te aruncă în brațele lui Dumnezeu. Pilat însă a avut o frică născută din superstiție. Din pricina aceasta, frica lui nu a avut urmări binecuvântate. Când teama de Dumnezeu te duce la ascultarea de Dumnezeu, te afli pe drumul vieții și al fericirii veșnice. Când teama ta însă este ca teama lui Pilat, vei avea soarta lui. Iar dacă nu te temi nici măcar ca Pilat, ești într-o stare și mai rea. Cercetează-te până nu este prea târziu și întoarce-te la Dumnezeu pentru binele tău veșnic. În versetul următor, la versetul 9 din capitolul 19 de la Ioan, ni se spune că Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Iisus, de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat era un păgând superstițios și credea în adevăr că se afla înaintea unui vrăjitor sau a unui zeu sau a unui înger, mai ales că nevastă sa, așa cum vedem la Matei 27 cu 19, i-a atras atenția. Tocmai de aceea a întrebat pe Iisus, de unde ești tu? Când vezi adevărul, auzi, de ce mai întrebi de originea lui? Acela care întreabă nu are inimă curată și nu vrea să treacă de partea adevărului. Întrebările lui încurcă drumul spre adevăr, în loc să-l netezească. Domnul Isus nu i-a răspuns lui Pilat. Ce rost mai avea răspunsul dat unui om care era stăpânit numai de interes, care și-a întors fața de la adevăr și a pus să bată pe un învinuit înainte de a-l judeca? Acolo unde interesul și patima pun întrebări adevărului, adevărul trebuie să tacă. Domnul Isus știa că trebuie să fie răstignit și de aceea tăcea. Tăcerea nevinovatului Isus trebuia să îi vorbirea de dezvinovățire a vinovatului Adam. Mântuitorul nostru răbda în tăcere învinuirile nedrepte și bătăile ostașilor călăi. Bine spunea Tertulian când zicea că judecătorii privind la răbdarea lui Isus ar fi trebuit să recunoască numai din aceasta că El este Mesia. Așadar, Isus nu i-a dat niciun răspuns. Prin această tăcere, Domnul Isus voia să dea lui Pilat timp de liniște și de gândire, ca să-i trezească realitatea. Pilat însă nu voia să gândească mai adânc și voia cu totul să fie repede și după planul lui. De aici învățăm și noi că Domnul Isus nu răspunde niciodată curiozității firește a omului, ci el se descopere numai celor care sunt, din adevăr, Celor cu inima sincere și care nu se grăbesc atunci când se află în fața lui La versetul 10 din Ioan 19 aflăm că Pilat i-a zis Mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? Iată-i pentru a doua oară pe Iisus și Pilat stând singuri față în față în odea de judecată Departe de gloata din curte la această a doua întâlnire, Domnul Isus se poartă altfel. Întâia oară, el a vorbit cu Pilat căutând să-i câștige inima. Acum însă tace. Știa că Pilat nu se va pleca înaintea lui dacă îi spune de unde este. În fața liniștei lui Isus, Pilat se simte atins în vrednicia lui de judecător și crede că poate să-și arate puterea pe care o are. Dar atunci când te arăți pe tine ca fiind ceva, Dumnezeu nu-ți mai vorbește Adevărul nu ți se mai descopere și dreptatea nu te mai călăuzește. Tăcerea Domnului Isus a atins orgoliul lui Pilat, de aceea el vorea să-și arate rangul. Puterea cu care se lăuda o avea numai de drept, nu și de fapt, pentru că era sclavul părerii norodului. Despre Bernard, vestitul chimist francez Inventatorul ceramice și emailului Se spune că aruncat în faimoasa închisoare din Bastilia, Din pricina credinței sale în Evanghelie, A fost vizitat odată în celula lui De către regele Henric al III-lea Într-o celulă alăturată Erau închise sub aceeași învinuire Două fete de origine nobilă Regele a vorbit lui Bernard astfel Omul meu bun sunt 45 de ani de când ești în slujba mamei mele și în slujba mea și până acum te-am tolerat să trăiești în credința pe care ți-ai ales-o în mijlocul focului și uciderilor la care sunt supuși cei de o credință cu tine. Acum sunt silit de poporul meu și de partidul prinților să te arunc în temniță împreună cu cele două tinere. Tu și cu ele veți fi arși de vii dacă nu vă întoarceți. Bernard i-a răspuns. Sire... De multe ori a spus că vă este milă de mine, însă eu trebuie să vă spun că mie am mi este milă de majestatea voastră, auzindu-vă spunând, sunt silit. Un rege nu trebuie să vorbească astfel. Aceste două fete și eu vă învățăm felul regesc de a vorbi. Nici partidul prinților, nici tot poporul vostru, nici majestatea voastră nu veți fi în stare să faceți pe un olar ca mine să-și plece genunchii înaintea icoanelor voastre, Fiindcă el știe să moară. Pilat nu avea putere să dea drumul lui Isus, fiindcă ținea el prea mult să păstreze puterea. Deși simțise în Isus o ființă suprapământească, Pilat n-a avut puterea și curajul să-i dea drumul. Interesul și mândria l-au împiedicat să treacă de partea adevărului spre nenorocirea lui. Aceea care trădează adevărul ca să nu aibă de suferit de pe urma lui. Nu vor scăpa de suferință, ci vor plăti mai scump. E mai bine să suferi împreună cu adevărul un timp decât să suferi fără el o veșnicie întreagă. Acela care gândește adânc, înțelege ușor acest lucru. În versetul următor, la versetul 11, Domnul Iisus de data aceasta îi răspunde lui Pilat spunându-i N-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus, de aceea cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. Iată, dragii mei, un adevăr de care trebuie să ținem seama. Tot ce avem bun, avem de sus de la Tatăl Luminilor, cum spune la Iacov 1 cu 17. De ce uităm așa ușor lucrul acesta? Dumnezeu poate să ne ia când vrea bunul dat de el. Darurile date de Dumnezeu au numai un singur scop, slăvirea numelui său, propășirea lucrării sale. Să-i dăm lui floarea făinii vieții și nu eului nostru sau oamenilor, ca să ne facem mai lumești. Ce facem noi deci cu valorile lui Dumnezeu? Domnul Iisus pune pe Pilat, judecătorul său, pe cântarul lui Dumnezeu, arătându-i că nu are putere, ci este doar o unealtă a lui Caiafa. Deci păcatul cel mai greu este al lui Caiafa Cine ne pe noi să luăm o atitudine sau alta? Firea noastră? Oamenii? Interesele? Frica? Haideți să ne cercetăm în privința aceasta Pilat era vinovat pentru că știa adevărul Dar nu a vrut să dea dreptate lui Dumnezeu Când știi un adevăr și îl calci Ești mai vinovat decât cei care nu-l știu Farisei știau, cum se vede la Marcu 12,40, cetățile acelea știau, Matei 11,20, robii știau voia stăpânului, Luca 47. Noi la rândul nostru știm limpede cuvântul lui Dumnezeu, cum îl trăim și cum îl mărturisim. Cine a crescut într-o casă de credincioși, într-o adunare unde s-a vestit o evanghelie curată, are o răspundere mai mare decât acela care s-a născut într-o casă de oameni necredincioși, unde, în loc de rugăciuni, au auzit bagiocuri și înjurături. Vinovăția lui Pilat ar fi fost mai mică dacă n-ar fi știut că Domnul Iisus era dat în mâinile lui din invidie. Dacă Iisus n-ar fi făcut asupra lui Pilat vreo impresie atât de puternică, dacă n-ar fi recunoscut datoria sa de a-l pune în libertate, atunci, vinovăția lui Pilat era altfel. Multe avem de învățat, deci, din purtarea lui Pilat față de Mântuitorul nostru. Ferice de noi dacă nu trecem nepăsători pe lângă adevăr, pentru că ocaziile ei vite nu se mai întorc niciodată. La versetul următor, versetul 12 din Ioan 19, citim că de atunci încolo Pilat căuta de-a drumul, dar iudeii strigau. Dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Dragii mei, intențiile bune nu ajută cu nimic vieții dacă ele nu se transformă în fapte. Numai prin lepădare de sine, prin jertfă, prin moartea eiului, poate omul să se -și transforme intențiile bune în fapte reale. Pilat era un laș, un fricos și un încrezut. Nu avea curajul să treacă de partea adevărului, de aceea intențiile lui bune față de Domnul Isus nu s-au transformat în fapte. El avea frică de strigătele iudeilor care erau ca o furtună dezlănțuită de Lucifer. Dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului." Strigătul acesta, mai la început, era scos de mari preoți și de slujitorii Sinedriului, dar îndată a cuprins tot poporul care se afla în curte și care se mâna cu o mare înfuriată. Când a auzit Pilat cuvintele pe care le strigau marii preoți și poporul, s-a cutremurat, știind că Cezarul Tiberiu era foarte bănuitor și l-ar fi dat jos din funcție dacă ar fi auzit o astfel de pâră. Aceasta era cea din urmă săgeată și cea mai otrăvită pe care și-au pus-o pe coardă conducătorii religioși. Ea a pus capăt în romanului pentru că el nu era un om cu fața curată înaintea cezarului. Atunci a gândit în sine mai bine să cadă Iisus decât să cadă el. Voia să fie cu orice chip pe placul împăratului chiar dacă pentru aceasta trebuia să-și calce pe inimă și să abată dreptatea. Pilat se temea mai mult de mânia împăratului de la Roma decât de mânia lui Dumnezeu. Lăsându-se înduplecat de iudei, a săvârșit cea mai grozavă și mai nedreaptă faptă din toată istoria omenirii. Frații mei oameni, când este vorba de Isus, de cuvântul adevărului său, nu mai priviți spre semenii voștri orice rangar avea și oricât de apropiați ar fi ca să nu vi se umple inima de teamă. Demeți-vă să nu călcați adevărul, restul nu mai are nicio însemnătate." Dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul, oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului," strigau iudei în furiați. Un gând se desprinde de aici, ca să fii prieten cu lumea, adică cu cezarul, trebuie să nu mai fii om, adică privitor în sus." Cine privește în sus și umblă după lucrurile de sus, devine vrăjmaș cu lumea. Dacă dai drumul omului acestuia, spune vrei, nu ești prieten cu cezarul. Nu numai să înlesnim, ci să îndemnăm cu stăruință pe semenii noștri care sunt privitori în sus, adică oameni, să meargă neabătuți pe drumul adevărului, dacă și noi suntem oameni. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Toți aceia care, prin credință și pocăință, au primit pe Domnul Isus ca mântuitor și domn, s-au făcut împărați, cum scrie la Apocalipsa 1 cu 6, cu 10 și în alte locuri. Toți aceștia sunt chemați să împărățească împreună cu Hristos, cum spune la Roman 5:17. Aceștia nu mai pot fi prieteni cu cezarul, adică cu lumea și împărăția ei, pentru că aceștia, prin nașterea din nou, au o altă fire, o altă natură, iar pe pământ sunt străini și călători. În versetul următor, la versetul 13, citim astfel. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Isus afară și a așezut pe scaunul de judecător în locul numit Pardosit cu pietre, iar evreiește gabata. Dragii mei, cine nu se teme de Dumnezeu, Este sândit să se teamă de oameni. Așa erau lucrurile cu Pilat. El care a întrebat ce este adevărul, Dar n-a trecut de partea adevărului, Acum nu mai putea să înfăptuiască dreptatea. Pentru că nu poți să fii drept, dacă nu ai adevărul în tine În inima lui Pilat stăpânea teama de oameni și interesul Iar el era un rob vândut Numai adevărul te face liber și îți dă putere să înfăptuiești dreptatea Cuvântul gabatantele în însemnează înălțime, ridicătură, platformă După obiceiul roman, sentința trebuie rostită sub cerul liber În prezența celui condamnat Luând loc pe înălțimea pardosită cu pietre, Pilat spunea cu aceasta că de acum hotărârea va fi luată. De fapt, nu numai locul era pardosit cu pietre, ci vai, inima lui se împietrise și ea. Judeca, dar se judeca pentru totdeauna pe sine însuși. În viața fiecărui om vine ceasul când stă el însuși pe gabata. Are adică să aleagă între două, ori să fie prieten cu cezarul, cu lumea, ori să fie al lui Hristos. A scos pe Isus afară și a stat pe scaunul de judecător. Când scoți pe Isus, adică cuvântul lui, afară din inima ta, atunci tu devii judecătorul lui. Când însă îl primești în inima ta prin pocăință, el te judecă. Tu îl judeci și îl o la moarte, el te judecă și îți dă viața fericită. Alege doar. Simplu este adevărul, ferice de cel cu inima simplă, care îl primește așa cum este. Amin. Iubiți ascultători, aducem mai la cunoștință în programului I210 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca toți cei care l-am ascultat să ieșim afară din noi înșine, ca să fim judecați de El, pentru că judecata pe care ne o face el ne aduce viață și fericire veșnică. Binecuvântarea lui fie și rămână peste toți aceia dintre noi care se deschid să o primească. Amin.